David Copperfield de Charles Dickens Pista 27 Dacă niciun membru al familiei mele, a spus doamna Maicauber, n-are destulă ambiție ca să negocieze această poliță, cred că trebuie să existe un cuvânt mai potrivit pentru ceea ce vreau să spun. Domnul Maicauber, cu ochii țintă în tavania a șoptit să sconteze, să sconteze această poliță a urmat doamna Mike Auber, atunci cred că domnului Mike nu-i mai rămâne altceva de făcut decât să se ducă în city, să dea polița pe piață și să ia pe ea ce s-o putea. Dacă cei de pe piața bancară îl vor sili pe domnul Mike Auber să facă o jertfă prea mare, îi privește, e o problemă de conștiință. Eu socotesc o cotesc că e o investiție și îl sfătuiesc pe domnul Mike Auber, dragă domnule Copperfield, să facă la fel, să considere ca o investiție care va da fără îndoială rezultate și să fie gata pentru orice sacrificiu. Am simțit, nu știu de ce, că doamna Maicauber își arăta încă o dată devotamentul și abnegația, și am bombănit ceva în acest sens. Traders, care se lua după mine, a făcut la fel, fără a-și ridica ochii de pe focul din cămin. Nu vreau, a spus doamna Mike Albert, sfârșind panciul din pahar și strângându-și șalul pe umeri, înainte de a se retrage în dormitorul meu, nu vreau să mai prelungesc aceste discuții cu privire la afacerile bănești ale domnului Mike Albert. Lângă focul din căminul dumitale, dragă domnule Copperfield și în fața domnului Treadles, care, deși nu e un prieten atât de vechi, e totuși unul de ai noștri, nu m-am putut opri să-ți aduc la cunoștință cala pe care îl sfătuiesc, pe domnul Mike să o apuce." Simt că a sosit vremea ca domnul Maica Băr să se manifeste și, aș adăuga, să se afirme și, după părerea mea, acestea sunt mijloacele cele mai potrivite. Știu prea bine că nu sunt decât o femeie și când de deopște, judecata unui bărbat e socotită mai temeinică în discutarea unor astfel de probleme. Totuși, nu trebuie să uit că atunci când tream acasă, la papa și mama, papa al meu spunea mereu, Ema e cam firavă, dar în ceea ce privește puterea de pătrundere a unei idei, nu o întrece nimeni. Știu că papa era cam părtinitor, dar atât datoria cât și rațiunea, nu mă îngăduie să mă îndoiesc că papa cunoștea bine oamenii. Cu aceste cuvinte, doamna Maica s-a retras în dormitorul meu, rezistând rugăminților noastre de a cu prezența ei consumarea panciului rămas. Și mi-am dat seama că era într-adevăr o femeie plină de noblețe, o femeie de soiul acelor vestite, matroane romane, în stare de a săvârși tot felul de fapte eroice în vremuri de restriște. Însuflețit de acest gând, l-am felicitat pe domnul Mikeauber că avea o asemenea comoară. Treadle s-a făcut la fel. Domnul Mike auber ne-a dat pe rând mâna, apoi și-a acoperit fața cu Batista, care era plină de tutun, fără ca el să fi băgat de seamă acest lucru. După aceea, foarte voios, și-a mai turnat un pahar de panci. S-a arătat foarte locvent. Ne-a dat să înțelegem că ne retrăim viața în copiii noștri și că, sub povara încurcăturilor bănești, Orice sporire a numărului lor era de două ori binevenită. Ne-a spus că doamna Maicauber avusese în ultimul timp anumite îndoieli în această privință, dar că el îi le risipise liniștindu-o. Neamurile ei erau nevrednice de ea, dar lui îi păsa prea puțin de simțămintele lor. Apoi domnul Mike i-a adus un călduros elogiu lui Treadles. A spus că Traddles era un om de caracter și că el, domnul Mike Albert, nu putea năzui la marile lui virtuți, dar, slavă domnului, le putea admira. A amintit apoi, cu mult bun simț, de tânăra doamnă necunoscută pe care Treadles o cinstise cu dragostea lui și care răspunsese acestui simțământ, cinstindu și blagoslovindu-l pe Treadles cu dragostea ei. Domnul Mike Albert a băut în sănătatea ei, la fel am făcut și eu. Treadles ne-a mulțumit, spunând cu o simplitate și o sinceritate care trebuie să mărturisesc neafermecat. Vă rămân foarte îndatorat și vă asigur că e cea mai scumpă fată. După aceea, domnul Mike Albert a prins curând un prilej pentru a aduce vorba cu cea mai mare grijă și delicatețe de starea inimii mele. Nimic nu l-ar putea clinti din credința că prietenul său Copperfield iubește și e iubit în afară de o tăgadă cât se poate de serioasă, venită chiar din partea prietenului său, Copperfield. După ce m-am simțit prost câtva timp, după ce m-am făstâcit, m-am îmbujurat la față și am tăgăduit, m-am hotărât să spun ridicând paharul. Bine, o să mărturisesc. E vorba de di. La auzul acestor cuvinte, domnul Maica a fost atât de mișcat și de încântat, că a dat fuga cu un pahar de panci în mână, în dormitorul meu, pentru ca doamna Maica Ober să-l bea în sănătatea lui Di, Era aceasta la băut cu entuziasm și mi-a strigat cu un glas pătrunzător, bătând cu pumnul în perete: Bravo, bravo! Dragă domnule Copperfield, sunt încântată, bravo! După aceea, ne-am apucat să vorbim de lucruri mai mărunte. Domnul Maica Ober a declarat că, după părerea lui, Camden Town nu era o locuință prea potrivită și că primul lucru pe care avea de gând să-l facă. De îndată ce anunțurile vor da un rezultat cât de cât mulțumitor, va fi să se mute. N-a povestit că ochise de mult o casă în capătul dinspre apus al străzii Oxford, chiar în fața Hyde Parkului, dar că nu se putea aștepta să o obțină atât de curând, pentru că era prea costisitoare. Va mai trece câtva timp, ne explicat el, și până atunci se va mulțumi cu catul de sus al unei clădiri, deasupra vreunei prăvălii mai respectabile, cum ar fi de pildă în Piccadilly, unde doamna Mike Albert se va simți foarte bine și ne vor putea locui vreo câțiva ani, foarte plăcut și respectabil, dacă vor deschide o fereastră în rotondă sau vor ridica un nou etaj sau vor face alte mici modificări de acest soi. Ne-a spus categoric că, orice ar fi hărăzit sau oriunde i va fi dat să locuiască, se va găsi întotdeauna o daie pentru traders și un tacâm pentru mine. I-am mulțumit pentru bunăvoința sa, iar el ne-a rugat să-l iertăm, ca a intrat în asemenea mănunte practice și gospodărești, dar pentru un om care se pregătea să-și schimbe cu totul rosturile vieții, lucrul acesta era ușor de înțeles și de îngăduit. Doamna Mikeauber a curmat această discuție prietenească, bătând în perete și întrebând dacă ceaiul era gata. Ne-a servit ceaiul în chipul cel mai plăcut și de câte ori mă apropiam de ea pentru a-i da ceștile sau tartinele cu unt, mă întreba în șoaptă dacă di era blondă sau brună dacă era scundă sau înaltă sau tot lucruri de acestea care îmi făceau plăcere. După ce am băut ceaiul, am stat de vorbă lângă focul din cămin, iar doamna Maicauber a binevoit să ne cânte baladele sale preferate, îndrăznețul sergent alb și micul teflin, cu un glas subțire, puțin tel și trist, pe care, după câte mă amintesc, l-am socotit când l-am auzit întâia oară ca fiind foarte potrivit pentru acustica din berărie. Pe vremea când locuise acasă la papa și mamă, Doamna Maicaubăr dobândise o faimă deosebită cu aceste două balade. Domnul Maicaubăr ne-a zis că atunci când a auzit-o cântând prima baladă, cu prilejul celei din tâi vizite pe care i-o făcuse sub acoperișul părintesc, doamna Maicaubăr i-a atras în mod deosebit luar aminte, dar când a venit rândul micului Teflin, el s-a hotărât să o cucerească sau, de nu va izbuti, să-și dea viața luptând pentru ea. Pe la ceasurile zece sau 11, doamna mai s-a sculat să-și împacheteze boneta în hârtia cenușie și să-și pună pălăria. În timp ce Trudels își punea paltonul, domnul Mike Albert a găsit prilejul să-mi o scrisoare, rugându-mă în șoaptă să o citesc când voi rămâne singur. Am găsit și eu un prilej nimerit să-l opresc pe Trudels în capul scării unde venisem cu o lumânare ca să le luminez drumul. Domnul Maicauber pornise înainte să o conducă pe doamna Maicauber, iar Treddles rămăsese în urmă cu pachetul. Treddles, i-am zis, domnul Maicauber e un om cum se cade și nu-ți vrea răul, dar, în locul tău, eu nu i-aș da nimic cu împrumut. Dragă Copperfield, mi-a răspuns Treddles zâmbind, eu n-am nimic de dat cu împrumut. Nu uita, că ai un nume, i-am zis eu. A, asta numești tu ceva care se poate da cu împrumut? Mi-a răspuns Treddles pe gânduri. Desigur. Oh, a zis Treadles. Da, așa e. Îți mulțumesc foarte mult, Copperfield, dar mi-e teamă că l-am și dat cu împrumut." Pe polița care va fi o investiție sigură?" l-am întrebat. Nu," mi-a zis Treadles. De polița asta am aflat abia acum. Mă gândeam că în drum spre casă o să-mi ceară să o girez. I-am dat numele pe altă poliță. Sper că nu o să iasă nimic rău de aici," i-am spus. Așa sper și eu," mi-a răspuns treddles Acum câteva zile s-a îngrijit de achitarea ei." Chiar acestea au fost cuvintele domnului Mike S-a îngrijit. În clipa aceea, domnul Mike și-a ridicat privirea spre locul unde ne oprisem, așa că n-am mai avut timp să-i repet lui Treadles sfatul pe care îl dădusem. Treadles mi-a mulțumit și a coborât, dar când l-am văzut, că de liniștit a ajuns jos cu pachetul în mână și i-a dat brațul doamnei Mike mi-a fost tare teamă că va fi târât de mâini și de picioare spre piața bancară. M-am întors lângă focul din vatră. Și tocmai mă gândeam, ba serios, ba făcând haz la fira domnului Mike Auber și la vechile noastre legături, când m am auzit pași grăbiți suind scările. La început am crezut că trebuie să fie Traders, care se întorcea pentru că doamna May își uitase ceva, dar când pașii s-au apropiat, i-am recunoscut. Inima a început să-mi bată și sângele mi-a năvălit în obraji, că erau pașii lui Steerforth. Nu-mi ieșise nici nicio clipă din minte sfatului Anies, căci o păstrasem necontenit în sanctuarul pe care încă de la început îl ridicasem în gândurile mele, dacă mă pot exprima astfel. Dar când Stierford a intrat și l am văzut cum îmi întindea mâna, umbra care îl învăluise s-a prefăcut în lumină și m-am simțit stânjenit și rușinat, pentru că mă îndoisem de un prieten atât de iubit. Noi iubeam nici pe Anies mai puțin, o socoteam același înger bun și blând care mă crotea viața. Și mă mustram pe mine, nu pe ea, pentru că îl nedreptățisem pe Stierford. Aș fi fost în stare de orice ca să-mi ispășesc greșeala, dar nu știam nici ce, nici cum trebuia făcut. Ei, copilașule, chefliule, tare mirat ești," mi-a zis Stirforth, râzând și mi-a strâns călduros mâna. Iar t am prins la chef, baritule. Băieții ăștia de la tribunalul ecleziastic sunt oamenii cei mai chefli din tot orașul." și cred că ne-au lăsat cu mult în urmă pe noi, studenții cumpătați de la Oxford. Și-a rotit voios privirea prin odaie, s-a așezat lângă mine pe divanul pe care de curând îl părăsise doamna Mike Albert și a ațâțat focul din cămin. Am fost atât de uimit în primul moment, i-am spus, urându-i cât mai călduros cu putință, bun sosit, că mi s-a deat suflarea și abia am fost în stare să scot o vorbă, Steerforth. Bine, bine, ochii bolnavi se lecuiesc când văd un lucru plăcut, vorba scoțienilor, mi-a răspuns steerforth și așa mi se întâmplă și mie când te văd înflorind, copilașule. Ce mai faci, amice bacanal? O duc foarte bine, i-am zis, deși astă seara n-am avut o bacanală, ci numai o mică serată cu trei oaspeți. Aceia pe care i-am întâlnit pe stradă, vorbind cu glas tare și lăudându-te, mi-a zis steerforth Cine e amicul cu pantalonii strâmți? În câteva cuvinte, i-l-am descris cât se poate mai bine pe domnul Mike Huber. A râs din toată inima de jalnicul portret pe care i l-am făcut, și mi-a spus că e un om pe care face să-l cunoști și că trebuie să-l cunoască. Dar bănuiești oare cine este prietenul nostru comun? l am întrebat la rândul meu. Ei, cine știe, a zis Tierforth, nu fi vreun pisălog, cam așa mi s-a părut că arată. Treadles?" i-am răspuns eu triumfător. Cine mai e și ăsta? m-a întrebat Tierforth nepăsător. Cum? Nu-ți mai aduci aminte de Treadles?" Treadles din dormitorul nostru de la Salem House. Ah, băiatul ăla!" a spus Tierforth, lovind cu cleștele o bucată de cărbune de pe foc. E tot atât de lău ca o dinioară? Și pe asta unde l-ai mai pescuit?" Drept răspuns, l-am lăudat cât am putut mai bine pe Treadles, căci îmi dădeam seama că Tierforth îl cam disprețuia. Schimbând vorba cu un zâmbet, o clătinare din cap și observația că ar fi și el bucuros să-l revadă, căci întotdeauna l-a socotit cam ciudat, Stierforth m-a întrebat dacă n-am să-i dau ceva de mâncare. Mai tot timpul acestui scurt dialog a vorbit agitat ca de obicei, apoi a stat pe scaun, lovind alene cu cleștele bucata de cărbună de pe foc. Am băgat de seama că același lucru l-a făcut și în timp ce eu căutam rămășițele pateului de porumbel și celelalte resturi de mâncare. Bine, copilașule, dar ai o masă demnă de un rege!" a strigat el curmând brusc tăcerea și trăgându-și scaunul lângă masă. O să-i fac cinstea cuvenită, căci vin de la Yarmouth. Credeam că vii de la Oxford, i-am spus eu. Nu, mi-a răspuns Tierforth. Am fost pe mare, mult mai plăcut. Littimer a trecut azi pe aici și a căutat. Din spusele lui am înțeles că erai la Oxford, dar dacă stau să mă gândesc bine, n-a zis chiar așa. Littimer e mai nebun decât credeam dacă s-a apucat să mă caute, a spus Tierforth, umplându-și voios paharul cu vin și ridicându-l în sănătatea mea. Iar dacă-l poți înțelege, Înseamnă copilașule că ești mai deștept decât cei mai mulți dintre noi. Într-adevăr, așa e, i-am zis, trăgându-mi scaunul lângă masă. Așadar, ai fost la Yarmouth. Am adăugat curios să aflu tot ce se întâmplase. Ai stat mult acolo? Nu, mi-a răspuns el, Oi scapa de, de vreo săptămână și ceva. Și ce mai fac toți cei de acolo? Micuța Emily, nu s-a muritat încă? Nu, încă. E pe cale să se mărită, cred. Peste câteva săptămâni, câteva luni sau cam așa ceva. Nu prea am văzut. Dar fiindcă veni vorba, am o scrisoare pentru tine. Și-a lăsat furculița și cuțitul pe care le folosea de zor și a început să-și scotocească buzunarele. De la cine? Păi, de la bătrâna ta, mi-a răspuns, scoțându-și câteva hârtii din buzunarul de la piept. Domnului J. Steerforth, datornic la hotel, voie bună, <laughs> nu, nu i asta. Răbdare, că o găsesc îndată. Bătrânul, cum, cum îi zice? O duce foarte rău și cred că despre asta scrie. Vorbești despre Barchis? Da. Mi-e teamă că s-a zis cu bietul Barkis." Se tot căuta prin buzunare, cercetându le conținutul. Am întâlnit acolo un spițer sau medic, sau ce mai fi, care a avut cinstea să te aducă pe lume." Mi s-a părut că știe tot despre boala lui și a ajuns la concluzia că bietul cărăuș se cam grăbește să pornească în călătoria cea din urmă. Ia caută în buzunarul de la piept al paltonului meu, e pe scaunul de acolo. Cred că o să dai de scrisoare. Ai găsit-o? Iată. Bine." Era de la pegoti, scurtă și mai necitață ca de obicei. Îmi dădea vești despre starea deznădăjduită a bătrânului ei și amintea mai peocolite că era și mai zgârcit ca înainte și din cauza aceasta și mai greu de îngrijit. Nu pomena nimic de obosala și de vegherile ei și îi lăuda din toată inima. Era scrisă cu o smerenie simplă, firească, cinstită, pe care o știam adevărată și sfârșea cu aceste cuvinte. Tot respectul pe veci iubitului meu copil, acesta eram eu. Pe când o descifram, Stirforth mânca și bea mai departe. E neplăcut, mi-a zis el când am sfârșit scrisoarea, dar soarele răsare în fiecare zi și oamenii mor în fiecare clipă, iar ceea ce e sortit tuturora nu trebuie să ne frământe. Dacă ne-am pierde cu firea de câte ori auzim ciocănind la ușile oamenilor inevitabila chemarea necruțătoarei soli, n-am mai putea urmări niciun cel în viață. Nu, să călărim mai departe, întrap întins la nevoie, entră ușor, dacă se poate, dar să călărim mai departe, să sărim toate obstacolele și să câștigăm cursa. Să câștigăm cursa? Am întrebat eu. Cursa în care am pornit, mi-a răspuns el. Să nu ne lăsăm. După cât îmi amintesc, s-a oprit, s-a uitat la mine și a ridicat ușor pe spate capul frumos și a ridicat paharul. Și atunci am băgat de seamă că, deși obrajii bronzați mai păstrau prospețimea vântului din larg, totuși aveau urme, ivite după ultima noastră întâlnire, ca și cum s-ar fi istovit într-o încordare pătimașă care atunci când izbucnea îl prindea cu totul în iureșul ei înfocat. Voiam să-i arăt că greșește, urmărind cu atâta năvalnică stăruință orice capriciu care trecea prin minte, ca de pildă la lui pe marea dezlănțuită înfruntând furtunile, când deodată mi-au revenit în gând cele vorbite înainte și am urmat astfel. Am să-ți spun ceva, Stierforth," i-am zis, dacă mintea țageră vrea să mă asculte. Mintea mea e destul de limpede ca să îndure tot ce vrei, mi-a spus el, ridicându-se de la masă și apropiindu-se de focul din cămin. Atunci am să-ți spun ceva, stirforth Cred că mă voi duce la Yarmouth, să o văd pe bătrâna mea doică. Nu pentru că i-aș putea fi cu adevărat de folos sau că aș putea să o ajut cu ceva, dar ea ține atât de mult la mine încât vizita mea ar face mai bine decât orice ajutor. Se va bucura atât și asta îi va fi și sprijin și mângâiere. Pentru mine nu e o sforțare prea mare. Apoi, ea mi-a arătat întotdeauna o nespusă prietenie. Dacă ai fi în locul meu, nu te-ai duce pentru o zi să o vezi? A rămas câteva timp pe gânduri, chipzuind, și apoi mi-a răspuns în șoaptă. Bine, du te, n-are ce strica. De-abia te înapoi de acolo, așa că degeaba te-aș mai ruga să mă însoțești, i-am zis. Așa e, mi-a răspuns. Noaptea aceasta trebuie să o petrec la Highgate. N-am mai văzut-o de mult pe mama și m-am cu cugetul căci. Nu-i puțin lucru să fii iubit așa cum maică-mea își iubește fiul risipitor. Dar astea-s Ai de gând să pleci chiar mâine? Mi-a zis, punându-și amândouă mâinile pe umerii mei și ținându-mă la o depărtare de un braț de el. Da, așa am de gând să fac. Bine, atunci nu pleca până poi mâine. Ce-ar fi să petreci câteva zile la noi? De aceea am și venit să te poftesc și tu vrei să zbor la Yarmouth. Tocmai tu vorbești de zburat Stierforth, tu care alergi mereu nebunește după o aventură sau alta? S-a uitat la mine câteva clipe, fără a scoate o vorbă, ținându-mă la fel ca înainte, apoi m-a scuturat și mi-a spus: Hai, zic că pleci păi mâine, și vino să stai mâine cu noi! Cine știe când n-o mai întâlni altfel, vi? Te învoiești să pleci păi mine? Am nevoie de tine ca să stai între mine și roza Dartul să ne desparți. Vați iubi prea mult unul pe altul fără mine? Da, sau ne-am urât, Stirforth. N-area face care din două. Hai, zic că pleci păi mâine. I am făcut pe voie. Și-a pus paltonul, și-a aprins țigara, și-a pornit spre casă. Am înțeles că voia să-l petrec. Mi-am pus și eu paltonul, dar nu m am aprins țigara, căci mă săturasem de fumat, și l-am însoțit până la șoseaua care era destul de întunecoasă. Tot drumul, Stierford, a fost foarte voios, iar când am despărțit și l-am petrecut cu privirea, văzându-l cum mergea spre casă cu pasul semeț și ușor, m-am gândit la ceea ce-mi spusese, să sărim toate obstacolele și să câștigăm cursa și pentru întâia oară i-am dorit să pornească într-o cursă demnă de alergat. Tocmai mă dezbrăcam în odaia mea când scrisoarea domnului Mike Hauber a căzut pe podea și astfel m-am adus aminte de ea. I-am rupt pecetea și am citit-o. Era datată cu un ceas și jumătate înaintea cinei. Nu știu dacă m ai spus că domnul Mike Hauber obișnuia, atunci când se afla într-o situație disperată să folosească un fel de frazeologie legală care, după părerea lui, trebuia să ducă la o limpezire a treburilor sale. Domnule, căci nu îndrăznesc să scriu dragul meu Copperfield, se cuvine să vă aduc la cunoștință că subsemnatul e un om distrus. Veți observa, poate astăzi la el, câteva zadarnice sforțări de a vă cruța prematura destăinuire a nefericitei sale situații, dar nădejdea a apus la orizont și subsemnatul e un om distrus. Această comunicare e scrisă în prezența personală a unui individ, nu pot spune în societatea lui, aflat într-o stare vecină cu beția, care e slujbașul unui cămătar. Acest individ e în posesia legală a unor acte cu privire la neplata chiriei. Inventarul celor sequestrate nu cuprinde numai averea mișcătoare și toate lucrurile de orice fel aparținând subsemnatului ca chiriaș principal al acestei locuințe, ci și cele care aparțin domnului Thomas Traddles, subchiriaș, membru al Onoratei Facultăți de Drept din Inner Temple. Dacă mai era nevoie de o picătură de amărăciune ca să se reverse cupa care se apropie acum, precum spusese un nemuritor poet de buzele subsemnatului, această picătură a căzut, căci mai sus amintitul domn Thomas Treadles a girat, din prietenie față de subsemnatul, o poliță de 23 de lire, patru șilinci și nouă și jumătate pence, care a ajuns la scadență și n-a fost achitată. De asemenea, acea picătură de amărăciune e agravată și prin faptul că răspunderile ce apasă actualmente asupra subsemnatului vor fi sporite, cum e și firesc, printr-o nouă victimă nevinovată care va trebui să dispară pentru cel mult șase luni de la data prezentei scrisori, având să-și ispășească pedapsă. După atâta destăinuiri ar fi să întrec măsura dacă aș adăuga că praful și cenușa se vor așterne de pururi pe capul lui Wilkins Maikauberg. Sărmanul Treddles ajunsesem să-l cunosc destul de bine pe domnul Mike Aubor, ca să-mi dau seama ce se va întâmpla în urma acestei lovituri, dar nu m-am putut odihni toată noaptea, gândindu-mă la Treadles și la fica vicarului din Devonshire, cel cu zece copii, la logotnica lui, care era cea mai scumpă fată de pe lume și care va trebui să-l aștepte, jalnică presimțire, până la vârsta de șaizeci de ani sau până la adânci bătrânețe. Capitolul 29 din nou în vizită la Steerforth acasă. Dimineața i-am spus domnului Spenlow că am nevoie de un scurt concediu și cum nu primeam niciun salariu și prin urmare cumplitul domn Jorkins n-avea de ce să se supere, cererea mea a fost aprobată fără nicio greutate. Am profitat de acest prilej și i-am mai spus, cu glasul unecat, având și privirea încețoșată, că nădăjduiesc că domnișoara Spenlow e bine, sănătoasă, iar tatăl ei mi-a răspuns cu o nepăsare de parcă ar fi vorbit de o foptură ca oricare alta, că e foarte bine și mulțumește. Noi, secretarii, care urma să intrăm în colegiul privilegiat al avocaților ecleziastici, ne bucuram de un regim cât se poate de bun, așa că aproape oricând puteam fi liber. Cum nu voiam totuși să mă duc la Highgate înainte de ceasurile 1 sau 2 după amiază, și cum în dimineața aceea mai aveam la tribunal un mic proces de excomunicare intentat de Tipkins împotriva lui Bullock, sub titlul Datoria judecătorului și purtat pentru curățirea sufletului celui împricinat, am mai petrecut în chip foarte plăcut vreun ceas sau două împreună cu domnul Spenlow, ascultând plădoariile. Pricina se iscase dintr-o încăierare între doi epitropi, dintre care unul era învinuit că îl îmbrâncise pe celălalt într-o cișmea, iar mânerul acelei cișmele fusese aruncat în clădirea unei școli, care școală se afla sub colțul acoperișului unei biserici, ceea ce a făcut ca brânciul să devină un delict cu caracter bisericesc. Era un proces plin de haz și, în drum spre Highgate, stând pe capra poștalionului, m-am gândit la tribunalul bisericesc și la cele spuse de domnul Spenlow că s-ar duce țara de râpă dacă s-ar atinge cineva de avocați ecleziastici. Atât doamna Stierford, cât și Rosa Dartle s-au bucurat când m-au văzut. Am fost plăcut surprins când am aflat că Littimer lipsea. În locul lui servea o mică slujnică, având o bonetă cu panglici albastre și niște ochi mult mai plăcuți și mai puțin înfricoșători decât ai respectabilului Littimer. Dar n-a trecut nicio o jumătate de ceas de când am sosit și am băgat de seamă că domnișoara Dartle mă urmărea îndeaproape și cu multă stăruință comparând în chip ciudat aerul pe care l-aveam cu acela lui Steerforth ca și cum ar fi pândit ceva care trebuia să se întâmple între noi. De câte ori mă uitam la ea, îi vedeam ochii negri, învăpăiați, cu sprâncenele încruntate, sau îi întâlneam privirea scrutătoare pe fața infocată, sau eu urmăream cum trecea deodată de la mine la Stirforth, sau ne cuprindea pe amândoi la oaltă. Nu se ferea deloc când își dădea seama că îi urmăresc privirea ca de lynx, ci, din potrivă, mă străpungea și mai tare cu ochii, păstrând aceeași expresie încordată. Deși eram și mă știam fără prihană, oricâte bănuieli rele s-ar fi putut nutri împotriva mea Totuși mi-am plecat ochii în fața acelei priviri ciudate, neputându-i suferi nesățioasa văpaie. Toată ziua n-am scăpat de ea în casă. Când stăteam de vorbă cu Stierforth, în odaia lui, îi auzeam foșnetul rochei în micul coridor de afară. Când m-am dus cu Stierford să ne jucăm ca o odinioară pe pajiștea din dosul casei, am văzut-o trecând de la o fereastră la alta ca o lumină rătăcitoare, până ce s-a oprit la una de unde ne putea urmări. Când toți patru am pornit să ne plimbăm după amiaza, și-a pus mâna subțire pe brațul meu și m-a strâns ca un arc ca să mă facă să rămân mai în urmă până ce Stierforth și mama lui s-au depărtat atât de mult încât nu ne puteau auzi. Și atunci m a spus, A trecut multă vreme de când n-ai mai venit pe aici. Oare noua dumitale profesie e atât de atrăgătoare și de interesantă că nu te mai lasă să te gândești la altceva?" Te întreb pentru că întotdeauna doresc să aflu când nu știu ceva. Spune, așa e? I-am răspuns că noua mea profesie îmi place destul de mult, dar că nu mă absoarbe chiar atât de mult. O, mă bucur să știu, pentru că îmi place întotdeauna să mă lămuresc când mă înșel, mi-a zis roza Doartul. Vrei să spui că e cam rigidă? Da, i-am răspuns, poate că e cam rigidă. Oh, și așa se explică de ce aveți nevoie de o ușurare, de o schimbare, de ceva care să vă mai stârnească și așa mai departe, mi-a zis ea. Da, e foarte adevărat. Dar nu e cam... Uh, pentru el nu-i vorba de dumneata. O scurtă privire aruncată spre locul unde se plimba Stirforth la braț cu mama sa mi-a arătat despre cine era vorba, dar n-am priceput nimic altceva. Și asta mi se vedea pe față, fără îndoială. Și nu cumva, nu spun că e chiar așa, dar... Aș vrea să știu, nu cumva va ia prea mult timp? Nu cumva îl face să fie, poate, mai puțin drăguți ca de obicei cu mama lui, care iubește copatima oarbă, e?" Eh? Rostind aceste cuvinte, a aruncat încă o privire grăbită spre el și apoi s-a uitat la mine, de parcă ar fi vrut să împătrundă gândurile cele mai ascunse. Domnișoară de i-am spus, te rog să nu crezi, nu cred nimic," mi-a zis ea. O, doamne, să nu-ți închipui că aș crede ceva," Nu-s din fire, întreb numai, nu m am făcut nicio părere. Vreau să-mi fac una din ce-mi vei spune. Atunci, nu-i adevărat, o, sunt foarte fericită să o aflu. Nu-mi cap îndoială, i-am spus eu, năucit, că nu pot fi ținut răspunzător de faptul că Stierforth a lipsit mai mult ca de obicei de acasă, dacă așa s-a întâmplat. Dar nici eu n-am știut-o până acum când mi-ai spus-o, dumneata. A trecut multă vreme de când nu ne-am mai întâlnit și numai aseară a venit să mă vadă. Adevărat? De-asigur că e adevărat, domnișoară Dartle." S-a uitat țintă la mine și am văzut cum fața ei s-a ascuțit și-a pălit, cum urma vechi răni s-a mărit până ce i-a trecut de pe buza desfigurată pe cea de jos de-a curmezișul obrazului. Era ceva îngrozitor în această schimbare și în strania licărire din ochii ei când mi-a spus, pironindu-mă cu privirea, Atunci, ce face?" Am repetat aceste cuvinte mai mult pentru mine, atât de buimăcit eram. Ce face?" mi-a zis ea cu o ce o prinsese ca o văpaie. La ce ajută individul acela care niciodată nu se uită la mine fără o să fățărnicie în ochi? Dacă ești cinstit și credincios, nu-ți cer să strădești prietenul, îți cer numai să-mi spui ce a pus stăpânire pe el. Necazul, ura, mândria, neliniștea, o ciudată fantezie sau dragostea?" Domnișorul dartul, i-am răspuns, cum să te fac să crezi că nu știu despre Stierforth nimic altceva decât ceea ce știam când am venit pentru un oară aici? Nu pot să mă gândesc la nimic. Cred că nu-i nimic. Îmi vine greu să înțeleg ce vrei să spui. Pe când se uita mereu țintă la mine un tremur sau o smucire pe care nu puteam despărți de gândul durerii, i-a trecut prin înfiorătoarea cicatrice și-a făcut să-i se ridice colțul de sus al buzei într-o schimă de batjocură milă sau dispreț. Și-a dus însă repede mână la gură o mână atât de subțire și de firavă, încât am asemuit-o în gând cu un porțelan foarte fin, când am văzut-o și -o în fața focului din vatră ca să-și apere obrazul de dogoare, și mi-a spus cu glas mândru, pătimaș și pripit doar atât, Jurăm că-mi vei ține în taină tot ce ți-am spus!» Doamna Stierforth părea cât se poate de fericită lângă fiul ei, iar Stierforth, de data aceasta, s-a arătat deosebit de drăguț și de respectuos. Mă interesa să-i văd împreună, nu numai pentru că se iubeau atât de mult, ci și pentru că se semănau foarte bine, iar ceea ce era semeț și novalnic în fira lui, se îmblânzise odată cu vârsta în ea și îi o demnitate feminină plină de grație. De multe ori m-am gândit că n-a putut exista nicio neînțelegere mai serioasă care să-i fi despărțit, dar că două firi de acest fel, aș spune mai degrabă două nuanțe ale aceleiași firi, ar fi mai greu de împăcat decât cele mai opuse caractere din lume. Trebuie să mărturisesc însă că aceasta nu era ideea mea, ci pornise de la roza Dartle. La cine a zis? A, spuneți-mi unul dintre voi doi, e ceva la care m-am gândit toată ziua și tare aș vrea să știu." Ce vrei să știi, roza, a întrebat-o doamna Steerforth. Te rog, te rog, nu fi prea misterioasă." Misterioasă?" a strigat ea. O, adevărat, așa mă credeți?" Nu ți-am spus de nenumărate ori să vorbești deschis, cât mai firesc?" i-a zis doamna Stierforth. Oh, O, va să zic că n-am vorbit în chip firesc?" a spus domnișoara dartul. Vă rog să aveți răbdare cu mine, căci eu nu întreb decât ca să mă lămuresc. Nimeni nu se poate cunoaște singur." La dumnata a devenit un fel de a doua natură," i-a spus fără supărare doamna Stierforth. Dar țin minte, și desigur că nici dumneata n a uitat, Roza, că era o vreme când te purtai cu totul altfel. Nu te fereai atât și erai mai încrezătoare. Aveți desigur, dreptate, a răspuns ea, și așa se întâmplă că te deprins cu naravuri proaste. Să mă feresc mai puțin și să fiu mai încrezătoare? n mă mir, cum a fost oare cu putința să mă schimb? Da, e cât se poate de ciudat. Trebuie să-mi dau silința să ajung iar cum am fost altădată. Îți doresc să izbutești, a spus zâmbind doamna Stierforth. O, oh, desigur că voi izbuti, a răspuns ea. Știți, voi învăța să fiu sinceră de la... Hmm, să vedem de la cine. De la James. N-ai putea găsi un profesor mai bun, roza, s-a grăbit să-i spună doamna Stierforth, căci în vorbele Rozei Dartul era întotdeauna o urmă de sarcasm, deși lor cu aerul cel mai nevinovat din lume. Sunt sigură de asta, a adeverit Rosa cu o neobișnuită înflăcărare. Într-adevăr, dacă există vreun lucru de care aș putea fi sigură, apoi acesta e, să știți. Am avut impresia că doamne Stierforth îi părea rău că i-a vorbit cam răspicat rozei, că ce-a adăugat cu un glas mai blând. Bine, dragă roza, dar n-am auzit ce ai să afli." Ce voiam să aflu?" a spus ea cu vădită răceală. O, doar atât. Dacă oamenii care au aceeași structură morală, e bună expresia?" Tot atât de bună ca oricare alta," i-a spus Tierforth. Mulțumesc." Dacă oamenii care au aceeași structură morală riscă să se certe mai rău decât alții și să fie mai dezbinați atunci când intervine între ei o neînțelegere gravă? Cred că da, i-a răspuns Stirforth. Așa crezi, a stăruit ea. Aha, să presupunem de pildă, deși această ipoteză e puțin probabilă, că s-ar risca o ceartă serioasă între dumneata și mama dumitale. Dragă Roza, a intervenit doamna Steerforth, râzând cu voie bună. Altă presupunere mai bună n-ai găsit? Slavă domnului! James și cu mine știm ce ne datorăm unul altuia. O, a exclamat domnișoara dartul, dând din cap îngândurată. Desigur, asta ar putea să împiedice o ceartă. Dar firește că ar putea, așa e. Mă bucur că am fost atât de nebună și am pus această întrebare. E mai bine să știți că datoria ce o aveți unul față de altul va împiedica o eventuală ceartă. A, vă mulțumesc foarte mult! Nu trebuie să trec cu vederea o altă întâmplare măruntă în legătură cu domnișoara Dartul, de care mi-am amintit mai târziu, când totul s-a lămurit și când nimic nu mai putea fi dres. În tot restul zilei, și mai ales după această discuție, Stierforth s-a străduit, cu acea iscusință de care se folosea întotdeauna, în chip atât de firesc, să o cucerească pe această ființă ciudată și să o facă să pară mai mulțumită și mai veselă. Nu m-a mirat că a izbutit, după cum nu m-a mirat că ea a încercat să lupte împotriva înrăuririi pline de vrajă a minunatei lui purtări, a firii lui minunate, cum credeam pe atunci, că știam că era uneori în ciudată și rea. Am văzut-o cum treptat și-a schimbat și atitudinea și trăsăturile, cum se uita la el cu admirație crescândă. Am văzut-o cum din ce în ce mai slab, dar tot supărată, de parcă și-ar fi condamnat propria slăbiciune, a încercat să reziste puterii lui pline de vrajă și în cele din urmă, I-am văzut privirea aspră îmblânzindu-se, iar zâmbetul îndulcindu-se și nu m-am mai temut de ea ca în restul zilei, ce am stat toți în jurul focului din vatră, vorbind și râzând cu poftă, ca niște copii. După plecarea ei, n-am mai rămas în sufragerie decât vreo cinci minute. Nu știu dacă aceasta se datora faptului că zăbovisem prea mult sau că Stierforth nu voia să-și piardă înrăurirea asupra ei. Cântă la harpă," a spus Stierforth încet din ușa salonului. Cred că în ultimii trei ani n am mai auzit-o nimeni cântând, în afară de mama. A rostit aceste cuvinte cu un zâmbet ciudat, care i-a pierit numai decât. Am intrat în salon, unde am găsit-o singură. Nu, nu te ridica, dragă Roza," i-a spus Tierford, deși ea se și sculase. Fii și tu odată, drăguță, și cântă-ne un cânte irlandez. De ce ții la un cânte irlandez? l-a întrebat ea. Țin mult, mai mult decât la oricare altul." I-a răspuns Tierforth. Uite, și copilașul iubește muzica din tot sufletul. Cânte-ne un cântec irlandez roza și lasă-mă să te ascult ca o dinioară." Nu s-a atins de ea, nici de scaunul de pe care se ridicase, ci s-a așezat lângă harpă. Ea a rămas câtva timp lângă el, trecându-și un chip ciudat mâna dreaptă peste strunele harpei fără a cânta. În cele din urmă s-a așezat, a tras spre ea harpa cu o mișcare bruscă și a început să cânte și din harpă și din gură. În felul de a atinge coardele sau în glasul ei era ceva, nu știu ce, care dădea acestui cântec un sunet ireal cum nu mai auzisem și nu-mi putusem închipui vreodată că ar putea exista. Și totuși, cântecul avea ceva cu tremurător în realitatea lui. Părea că nu fusese nici când scris sau pus pe note, ci țișnise din pati patima untrică, fără a fi găsit mijlocul cel mai potrivit de exprimare în sunetele joase ale glasului, care se potoleau odată cu tăcerea ce se așternea. Am rămas încremenit când am văzut-o, sprijinindu-se iar de harpă și trecându-și mâna dreaptă peste strune, dar fără a cânta. După o clipă, Stierforth m-a trezit din visare, s-a sculat de pe scaun, s-a dus la ea, a cuprins-o râzând cu brațul și i-a spus Bravo, Roza! De aici înainte ne vom iubi foarte mult unul pe altul!" Dar ea l-a respins, împingându-l cu furia unei pisici sălbatice, și-a fugit din odaie. Ce s-a întâmplat cu Roza?" a întrebat doamna Stierforth intrând. S-a purtat câteva clipe ca un înger, mamă, i a răspuns Stierforth, iar după aceea a trecut în extrema cealaltă, ca un fel de compensație. Ar trebui să bagi de seamă să nu scoți din sărite, James. Nu uita că i s-a înăsprit fira în ultima vreme și s-ar cuveni să o cruțăm. Roza nu s-a mai întors și n-a mai pomenit de ea până ce m-am dus cu Stierforth în odaia lui ca să ne spunem noapte bună. Acolo a râs de ea și m-a întrebat dacă a mai văzut vreodată o ființă mai de neînțeles. I-am arătat cât eram de uimit și l-am întrebat dacă bănuiește ce-o fi jignit-o așa pe neașteptate. Cine știe? Mi-a răspuns Stierforth. Te poți gândi la orice și la nimic. ți a mai spus că ea totul în tragic, chiar când e vorba de ea. Are nervi tociți și trebuie să ne purtăm foarte grijuliu cu ea. E întotdeauna dioasă. Noapte bună. Noapte bună, dragă Stierforth, i-am zis. Mâine plec în zori, înainte de a te trezi. Noapte bună. n vrut să mă lase să plec. Și m-a ținut punându-și mâinile pe umării mei, așa cum făcuse și în odaia mea. Copilașule, mi-a spus el zâmbind, deși și nu ți-au dat acest nume, mie așa mi așa îmi place să-ți spun. Dar aș vrea, aș vrea, aș vrea să-mi pot spune și tu, mi așa. Dacă vrei, e foarte ușor, i-am zis. Copilașule, dacă ne va despărți ceva vreodată, să nu-ți faci o părere prea proastă despre mine. Ne-am înțeles dacă împrejurările ne vor despărți vreodată, să nu-ți faci o părere prea proastă despre mine. steerforth Dragostea ce-ți-o port nu poate cunoaște nici urcușuri, nici scăderi. Te voi iubi mereu la fel și-ți voi păstra necontenit același loc în inima mea. Am simțit atunci o atât de adâncă remușcare că l-am putut nedreptăți cândva, fie numai prin umbra unei îndoiel, încât am fost gata să-i o mărturisesc. N-am vrut însă să o pe Anies și am șovăit neștiind cum să încep. Stierforth nu m-a mai dat răgaz și mi-a spus. Dumnezeu să te ajute, copilașule, noapte bună. Ne-am despărțit cu o strângere de mână. M-am sculat a doua zi în zori, cât mai era încă întuneric, m-am îmbrăcat fără niciun zgomot și m-am dus în odaia lui, să-l mai văd odată. Era cufundat într-un somn adânc, culcat cu capul pe un braț, așa cum îl văzusem deseori la școală. N a trecut mult de atunci și m-a avut destule momente să mă întreb cum de nu tulbura nimic somnul în timp ce îl priveam. Dormea așa cum îl văzusem de atâtea ori la școală și cum îmi place să-l revăd și acum în amintire. Așa l-am părăsit în ceasul acela tăcut al dimineții. Niciodată, o, oh, niciodată nu-mi va mai fi dat să-ți ating cu dragoste și prietenie mâna adormită. Niciodată, niciodată. Dumnezeu să te ierte, Steerforth. Volumul 2 Capitolul 1. O pierdere. Am ajuns seara la Yarmouth și m-am dus la Han. Știam că odaia pe care mă păstra pe Goti, odaia mea, nu va mai fi poate liberă, dacă nu cumva și sosise marele oaspete, în fața căruia fiecare muritor trebuie să se dea la o parte. Așa că am tras la Han, unde am luat cina și m-am oprit un pat pentru noapte. Erau ceasurile zece când am ieșit în oraș. Multe prăvălii se închiseseră, iar străzile erau cufundate în întuneric. Când am ajuns la prăvălia lui Oumor în Jorâm, am găsit obloanele trase, dar ușa deschisă și l-am zărit pe domnul Omer, care își fuma pipa pe pragul odăii din fund. Am intrat și l-am întrebat cum o duce cu sănătatea. Ei, ce să zic, așa și așa, așa," a zis domnul Oumor. Dar, domneata, ce mai faci? Ia loc. Nu te supără fumul, nu-i așa?" Câtuși de puțin i-am răspuns, îmi și place, din pipa altuia." Va să că numai din pipa altuia, a? a spus domnul Omer râzând. Cu atât mai bine, domnule." Prost nărav fumatul pentru un tânăr. Ia loc, eu fumez din pricina astmei." Domnul Omer mi-a făcut loc și a adus un scaun. S-a așezat apoi, răsuflând greu și trăgând din pipă, ca și cum ar fi găsit în ea un leac fără de care ar fi pierit. Sunt necăjit că am aflat știri proaste despre domnul Barkis," i-am zis. Domnul Omar s-a uitat la mine cu un aer foarte grav și a clătinat din cap. Nu cumva știți cum îi mai merge astă seară? l-am întrebat. Asta vreau să te întreb și eu, domnule, dar n-am îndrăznit, mi-a răspuns domnul Omar. E unul dintre neajunsurile meseriei noastre. Când un client e bolnav, ne vine greu să întrebăm cum o mai duce cu sănătatea. Nu mă gândisem la această greutate, deși, când am intrat, mi-a fost teamă să nu aud iar vechea melodie a ciocanului dar când a pomenit de acest neajuns, am recunoscut că avea dreptate și l-am înțeles pe domnul Oumor. Da, da, pricepi, a urmat domnul Oumor clătinând din cap, nu îndrăznim. Dragă doamne, ar fi o lovitură care i-ar da gata pe mulți clienți dacă le-am trimite vorbă. Oumor și Joram vă salută și vă întreabă cum vă mai simțiți în dimineața asta sau în după amiaza asta, după cum s-ar potrivi. Atât domnul Oumor cât și eu am clătinat amândoi din cap, iar domnul omor și-a potolit răsuflarea trăgând din pipă.